Tələq suresi Məkkədə nazil olmuşdur 5 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ya Peyğəmbər, de Pənah aparıram sübhün Rəbbinə Yaratdıqlarının, insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların şəhərindən Zülmətə bürünməkdə olan gecənin və ya batan ayın ziyası sönen ulduzların şəhərindən, ofsun oxuyub düyünlərə öfürən, yaxud cadu edib iplərə düyün vuran qadınların şəhərindən və bir də pahıllığı tutan da pahılın şəhərindən.